«Він у РТС. Повечерюємо». «Ні, я, мабуть, поїду. У мене в черкасах номер у готелі», – збрехав. Жінка більше не припрошувала лишатися. А Олег ще посидів кілька хвилин у мовчанці і запитав більше, мабуть, для годиці. «А як йому жалося, Василю Гордійовичу?» Жінка скрушно стулила губи. «Та, погано. Варював він, повставав. «Протиначальство?» Схитнула головою. Писав у всі кінці. А то був не захотів голосувати на виборах. Не пішов голосувати? До нього весь день бігали з дільниці з ящичками. А він заховався у хлівці, зарився в сіно і досидів до двадцять тої години, поки й вибори скінчилися. Зірвав повний процент. Якось його були, забрали. Потримали два тижні і випустили. Город відрізували, Знову запанувала ніякова мовчанка. Її можна було витлумачити не на Олегову користь, мовляв, ось і ти ніколи не навідав. Олег подумав, що приїхавши ні з чим, потім пошкодував. Що вже буде? А мусить запитати. Скажіть, а не лишилося від Василя Гордієвича якихось паперів? Ну, книжки од руки написані, була в нього така. Тоді він не міг її... Прилюднити. А тепер вчені заплатили за неї гроші і немалі гроші, може, десь у скрині, в старій шафі, з крихоткою надією. Жінка подивилася на нього з підозрою, розвела руками. Нічого такого. Кілька листів фронтових, усілякі справки там, на страховку, на самообклад, пенсійні документи, свідоцтва різні. Ми з чоловіком переглядали. Чимало він попалив, каже, все, те вже не потрібне. Книжка ударника, дідусева, ще довоєнна, він працював трохи в колгоспі. Та ось воно все. Вона підійшла до серванта, дістала великий, ще довоєнний, перев'язаний мотузкою альбом з подертою обкладинкою, на якій лебідь плавав серед лілій. Розв'язала. Олег перекинув три пачки документів, вони жодним чином не могли навіть нагадувати щось подібне до літопису. Погортав фотографії. Також кубками, не вправлені в прорізи аркушів альбому. Одна фотографія привернула його увагу. Стрункий, високий, з кучерями, з-під високої шапки, хвадський чоловік, чимось схожий на Василя Гордієвича, але таки не він. Біля колон декоративних, шаблею при боці, И двума Георгиями на грудях. На звороте, да відтиснено жінку в вікне, яка дивится, в альбом с написом фотография ААС Боева, Ель за рекой Сосной негативы сохраняются, написано від руки. Извещаю вам, дорогие родители, мое почтение и мой глубокий поклон и желаю всем хорошей жизни после ранения ваш сын. И три литры долг, та Закарлюка. І дата. 19.15. І ще одна фотографія. Вже інший чоловік з печальними очима, але вельми схожий на того шаблею з вусиками. У військовому картузі та військовому пом'ятому кітелі. А на звороті два трикутні штемпелі. Один червоний, а другий чорний. Угорі напис «Росія, Київська губернія». А далі всі літери вигоріли. Лишився внизу тільки підпис – схожий на той, який на фото, де чоловік шаблею, але написаний іншою рукою. Дол і трохи інша закарлюка. Очевидно, фотографія надіслана з полону. В одній купці Олег побачив три однакові фотографії, любительські. Василь Гордійович на ганку свого будиночка. Безмились. Кучма волосся, пронизливі очі, трохи примружені, в губах димить цигарка. В чорній сорочці, розтібнутій на два верхні гудзики, з ножем і окоренком у руках щось вирізує з дерева. Можна мені взяти одну на пам'ять? показав фотографії жінці, та байдуже знизала плечима. Беріть. А де могила Василя Гордійовича? уже спорогу, трохи не зачепившись за помийне відро, запитав Зайченко. А там, на кладовищі, Дідусева і поруч бабусина. Тут недалеко, по горі, там і старе польське. «Я знаю», – мовив Олег, – «по центральній доріжці, та вона там одна. Ви побачите пам'ятник з червоної цегли». З цегли здивувався Олег. ще за свого життя вимурував». «Сам вимурував?» «А тож, сусідські хлопці підвезли тачкою цегли, і він склав за два роки до смерті. Цегла вже трохи кришиться. Стежка поміж дерев'яних та залізних хрестів. Один хрест великий». Могутній чорний, кілька гранітних пам'ятників, і навіть один мармуровий, з вмурованим фото молодої вродливої жінки. І все ж запустіння. На більшості могил ні хрестів, ні пам'ятників, ні огорож. Барвінок, мабуть, самостійний, повився з могилки на могилку. Кущі калини та горобини, пооблавувані худобою. Не пам'ять, не пам'ять. Ось і пам'ятник червоної цегли. Розсадистий, трохи незугарний. Біля підніжжя в траві червоні крехти цегли. Бур'ян на могилах випалено і доквітають чорнобривці. Внучка, Олег зняв капелюха. Вітер холодив пролисини на голові, пролягли затоками, що й мало статися. Десь верещали сойки, будили спокій мертвих. Одягнув капелюха, майже без будь-якої думки побрів. Уподовж кладовища. Стежка привела до низенької, поруйнованої, врослої в дерезу огорожі. Далі вона ледве мріла в траві та бур'янищах. Це починалось старе польське кладовище. Тут уже майже не ховали. Два чи три зарослі свіжою травою горбики, похилені хрести, пам'ятники у вигляді дерев з пообробуваними гілками, поодинокі склепи і склепики, деякі поруйновані. Зовсім деякі частково, здебільшого корінням деревець, які повчіплювалися в камінь. Кинджалом вітру зрізаний листок упав до ніг. За ним знялася їх ціла зграя.